Romalılara Məktub cı Fəsil Bəs nə deyə bilərik? Günah işlətməyi davam etdirək ki, Allahın lütfu çıxalsın? Əsla! İndi ki, biz günaha münasibətdə ölmüşük, artıq günah içində necə yaşaya bilərik? Məyər bilmirsiniz ki, biz hamımız Məsih İsa ilə birləşmək üçün vəftiz olunarkən, həmin vəftizlə onun ölümü ilə birləşdik? Deməli, vəftiz olunub onun ölümü ilə birləşməklə, biz də onunla birgə dəfn olunduq. Belə ki, atanın izzəti ilə Məsih ölülər arasından dirildiyi kimi, biz də həmin cür yeni həyat sürək. Əgər onun ölümünə bənzər ölümdə, onunla bir olmuşuqsa, onun dirilməsinə bənzər dirilmədə də onunla bir olacaq. Bunu bilirik ki, Günahlı bədənin aradan qaldırılması üçün Daha günaha qul olmayaq deyə köhnə mənliyimiz onunla birlikdə çarmıxa çəkildi Çünki ölmüş adam günahdan azad olub Əgər məsihlə ölmüşüksə, onunla yaşayacağımıza da inanırıq Çünki bilirik ki, məsih ölülər arasından dirildiyinə görə bir daha ölməyəcək Və ölüm ona artıq hökmüranlıq etməz Onun ölümü günahın müqabilində ilk və son ölüm oldu. Yaşadığı həyatı isə Allah üçün yaşayır. Beləcə, siz də özünüzü Məsih İsa'da olaraq günaha münasibətdə ölü, Allaha münasibətdə isə diri sayın. Ona görə də qoymayın ki, günah sizin fani bədəninizə hökmüranlıq etsin və siz də bədəninizin ehtiraslarına itayət edəsiz bədəninizin üzvlərini də haqsızlıq aləti olmaq üçün günaha təslim etməyin. Əksinə, özünüzü ölülər arasından dirilənlər kimi Allaha, bədəninizin üzvlərini də salihlik aləti olmaq üçün yenə Allaha təslim edin. Günah sizə hökmüranlıq etməyəcək, ona görə ki, siz qanun altında deyil, lütf altındasız. İndi nə edək? Qanun altında deyil, Lütf altında olduğumuz üçün günah edəkmi? Əsla! Məyər bilmirsiniz ki, itayətli qullar kimi özünüzü kimə təslim etsəniz, onun da qullarısız, ya ölümə aparan günahın, ya da salihliyə aparan itayətin qulları ola bilərsiz. Amma Allaha şükür olsun ki, əvvəllər günahın qulları olduğunuz halda, özünüzü həsr etdiyiniz təlimin nümunəsinə, ürəkdən itayət etdiniz. Beləcə, günahdan azad olub, salihliyin qulu oldunuz. Cismani təbiyyətinizin zəifliyi üzündən insanların düşündüyü kimi danışıram. Necə əvvəllər üzvlərinizi murdarlığa və qanunu pozmaq üçün qanunsuzluğa qul kimi təslim etmişdiniz, eləcə də indi üzvlərinizi müqəddəs olmaq üçün salihliyə qul kimi təslim edin. Çünki siz günahın qulları olanda salihliyə əməl etməkdən azad ediniz. Bəs o zaman nə bəhrə götürdünüz? İndi artıq o şeylərdən utanırsınız. Axı onların axırı ölümdür. Amma indi günahdan azad edilib, Allaha qul olduğunuz üçün götürdüyünüz bəhrə sizi müqəddəsliyə aparır və bunun axırı da əbədi həyatdır. Çünki günahın əvəzi ölümdür. Allahın ənami isə Rəbbimiz Məsih İsa'da olan əbədi həyatdır.